Стівен Кінг Куджа Таунсенд і Енді Мейсен прибули до відділку поліції у Скарборо о 8.30 ранку. Мейсен залишив усю біганину Таунсенду. Це була його, а не Мейсона прерогатива. І, на думку Енді, це було справедливо. Черговий офіцер повідомив, що Стівен Кемп уже на шляху назад до мене. З цим не виникло жодних проблем, та Кемп так і не захворив. Фургон ретельно оглянули експерти із Масачусетської кримінально-технічної лабораторії. Жодних ознак того, що в салоні перебували жінка і дитина, виявлено не було. Зате в колосі знайшлася невеличка чарівна аптечка – марихуана, кокаїн у пляшиці із анацину, три дози амілнітрату і дві дози засобу для сексуального збудження під назвою «Чорна краса». Це був зручний гачок, щоб затримати містера Кемпа на деякий час. «Цей Пінто», – промовив Мейсен, принісши їм із Таунсендом по чашці кави. «Де ж цей клятий Пінто?» Таунсенд похитав головою. «Є якісь новини від Пендермана?» «Жодних!» «То зв'яжіться з ним! Скажіть, що я хочу, аби він був тут, коли привезуть кемпа!» «Це його юрисдикція, і, думаю, він має вести допит!» «Принаймні формально!» Таунсенд повернувся через п'ять хвилин із розхопленим виглядом. «Він не виходить на зв'язок, містер Мейсен!» «Диспетчер спробував викликати його операції», і каже, що, мабуть, у машині його немає. Він, трясті його матері, напевне, поїхав на каву до затишного куточка. Ну й біс із ним цей шериф позагрою. Енді Мейсен припалив в нову полмол, кашлянув і вишкрився до Таунсенда. Гадаю, ми можемо дати собі раду із цим кемпом і без нього. Таунсенд посміхнувся. О, гадаю, ми впораємося. Мейсон кивнув. «Ця справа набуває кепського повороту, містере Таунсенд. Дуже кепського. Це недобре. Я вже починаю думати, чи не закопав їх кемп у канаві при якій сільській дорозі між Каслороком і Твікінгемом». Він знову посміхнувся. «Але ми розколимо його, містере Таунсенд. Я вже мав справу із міцними горішками». «Так, сер». Шанобливо відповів Таунсенд. Мейсену він вірив. Ми розколимо його, якщо залишимо на два дні прийти у цьому кабінеті. Приблизно кожні 15 хвилин Таунсенд вислизав геть, щоб спробувати зв'язатися із Джорджем Беннерменом. Він був знайомий із шерифом дуже мало, але мав про нього кращу думку, ніж Мейсен, і вважав той заслуговий попередження, що майсен гострить на нього зуб. Коли о 10 від Беннермана і досі нічого не було чути, він занепокоївся, намагаючись вирішити, чи розповідати про це Майсуну, чи краще мовчати. Роджер Брейкстоун прибув до Нью-Йорка о 8.39 ранку літаком східних авіаліній. Узяв таксі і зареєструвався у Білтмарі близько 9.30. Ви бронювали номер на двох уточнив адміністратор. «Мій напарник мусив повернутися додому через надзвичайну ситуацію». «Прикро це чути», – Байдуже відгукнувся адміністратор і вручив Роджерві бланк для заповнення. Поки Роджер писав, він розповідав касирові, що на наступні вихідні дістав квитки на Янкіс. У своєму номері Роджер ліг на ліжко і спробував потрімати – та хоча минулої ночі відпочити майже не вдалося, сон не йшов. Донна трахається з іншим, вік щасило тримається чи принаймні намагається. І це йому на додачу до тих смердючих, червоних і перецукрованих дитячих каш. Тепер Донна і Тет зникли, і вік зник. За останній тиждень усе якимось чином перетворилося на порох. «Найкращий фокус, який ви коли-небудь бачили. Але оп, і все перетворюється на велику купу лайна». Боліла голова. Біль накочував потужними масними пульсуючими хвилями. Нарешті Роджер устав, не бажаючи більше лишатися на самоті зі своєю мігринню і поганими думками. Він подумав, що однаково можна було пройтися до офісу Саммерс, що на 47-й вулиці – і зірвати на них трохи злості. Бо ж за що, врешті-решт, «Едворкс» їм платить? У вистебіолі він затримався, щоб попросити аспірин, і пішки подався до офісу. Від прогулянки голова боліти не перестала, зате вона з новою силою воскресила його, треба сказати взаємно, ненависть до Нью-Йорка. «Тільки не сюди», – подумав він. Я краще піду вантажити ящики з пепсі, ніж привезу сюди Алтею і дівчаток. Офіс Саммерс містився на 14-му поверсі гігантського, безглуздого на вигляд хмарочоса, спроєктованого згідно з вимогами енергозаощадження. Коли Роджер назвався, секретарка усміхнулася і кивнула. Містер Гьюїд вийшов на кілька хвилин. Містер Трентон з вами? Ні, його викликали додому. У мене для вас дещо є. Надійшло сьогодні вранці. Вона простягла Роджерві телеграму у жовтому конверті. На ньому стояла адреса Трентону Breakstone Edworks, імідж погляд. Роб переслав її в Семерс учора ввечері. Роджер розірвав конверт і одразу ж побачив, що повідомлення від старого Шарпа і до того ще маленьке. «Ідеться про звільнення», – подумав він. Ось і дожилися. І став читати. Телефон розбудив віка за кілька хвилин до 12-ї. Інакше він проспав би майже до самого вечора. Сон був липкий і важкий. Він прокинувся із жахливим відчуттям дезорієнтованості, Йому знову наснився той самий сон. Донна і Тед сховалися у нійші на скелі лише за кілька футів від лап моторошного, міфічного чудовиська. Коли він простягнув руку до апарата, кімната оберталася перед очима. Донна і Тед, подумав Вік, вони в безпеці. Алло? Віку, це Роджер. Роджер? Вік сів. Сорочка прилипла до тіла. Половина його свідомості ще не прокинулась, і досі борючись із тим сновидінням. Світло було надто яскраве. Спека. Коли вік лягав спати, було ще порівняно свіжо. Зараз кімната перетворилася на духовку. Котра година. Скільки часу вони дали йому поспати? У будинку так тихо. «Роджере, котра година?» «Година?» Роджер зам'явся. «А, десь біля дванадцетої. Що, дванадцята? О, господи! Роджер, я заснув!» «Що там, Віко? Вони повернулися?» «Коли я ліг спати, їх не було. Той негідник Мейсон пообіцяв, хто такий Мейсон. Він веде розслідування. Родже, мені треба йти». Треба з'ясувати, стривай, старий, я телефоную з офісу Самерс, мушу тобі сказати, ми отримали телеграму із Клівленда від Шарпа, вони не розірвуть угоду. Що? Як? Усе відбувалося занадто швидко. Донна угода, майже абсурдно веселий голос Роджера. Коли я прийшов, тут на мене чекала телеграма. Старий і Малюк наніслали її до імідж-погляду, а Роб відправив її сюди. «Хочеш, я прочитаю?» «Перекажи суть!» Схоже, старий Шарп і його синочок дійшли однакового висновку, але різними логічними шляхами. Старий розглядає історію з Малиною як повторення битви за Алама. «Ми, хороші хлопці, стоїмо на стінах фортеці і допомагаємо відбити нападників». «Усі повинні триматися разом. Один за всіх і всі за одного». «Так, пізнаю, здорово, Шарпа», – відповів Вік, розтираючи шию. «Відданий негідник. Тому він і залишив нас, коли ми покинули Нью-Йорк». «Малюк і далі хоче нас позбутись, але вважає, що зараз невдалий час. Він думає, що це може бути розцінено як ознака слабкості, а може навіть провини». Ти можеш у це повірити? Я можу повірити, що цьому маленькому придуркуватому параноїку може спасти на думку, що завгодно. Вони хочуть, щоб ми прилетіли до Клівленда і підписали угоду ще на два роки. Звісно, це не на п'ять років. До кінця цього терміну синочок майже напевно візьме владу у свої руки і нас точно запросять на довгу прогулянку із гуського пірса. Але два роки... Цього часу нам вистачить віку. За два роки ми будемо озброєні. І зможемо сказати їм, Роджере, мені треба... найвізьмуть візьмуть свої странні торти і засунуть їх собі в сраку. Вони також хочуть обговорити нову кампанію. І, гадаю, погодяться і на лебедину пісню професора кашології. Це все чудово, Роджере. Але я мушу з'ясувати, що сталося з Донною і Тедом. «Так, так, знаю, що вибрав паскудний час подзвонити, але я просто не міг тримати це в собі, старий. Я б тріснув, як повітряна кулька». «Для хороших новин не буває невдалого часу», – заперечив вік. Проте він відчув болючий, як уламок зазубраної кістки укул заздрощів, почувши у голосі друга радість і полегшення». Його охопила гірка досада, що він не може розділити з Роджером його почуття, та, можливо, це добрий знак. Війку, коли щось дізнаєшся, телефонуй. Добре, Роджера, дякую, що дзвонив. Він поклав слухавку, засунув ноги в туфлі і пішов униз. У кухні все ще панував хармидер. Від самого лише погляду на нього у шлунку віка все повільно перевернулося від нудоти. А на столі, притиснута сільничкою, лежала записка від мисена. «Містер Трентон, Стіва Кемпа схопили у містечку Твікінгем у Західному Массачусетсі. Вашої дружини і сина з ним не було. Повторюю, їх там не було». Я не турбував вас цією новиною, тому що Кемп наполягає на своєму праві зберігати мовчання. Якщо не виникне непередбачуваних труднощів, його доправлять прямо у відділок поліції у Скарборо для винесення звинувачення у вандалізмі і незаконному зберіганні наркотиків. Ми очікуємо на нього до 11.30. Коли щось стане відомо, відразу ж зателефоную. Енді Майсен «Бав я його право зберігати мовчання!» Гаркнув вік. Він попрямував до вітальні, дізнався номер відділку поліції у Скарборо і зателефонував. «Містер Кемп уже тут!» – повідомив черговий офіцер. Він прибув 15 хвилин тому. «Містер Мейсон зараз із ним!» Кемп зателефонував адвокатові. «Не думаю, що містер Мейсон зараз може піти до...» «Мені байдуже, що він може, а чого не може!» Вигукнув вік. «Скажіть йому, що це чоловік Донни Трентон, і я хочу, щоб він доволік свій до телефону і поговорив зі мною». За хвилину почувся голос Мейсена. «Містер Трентон, я розумію, як ви непокоїтесь, але поки сюди не прибув адвокат кемпа, дорогою може виявитися кожна хвилина». «Що він вам сказав?» Мейсен завагався та врешті відповів. Він зізнався у вандалізмі. Думаю, він нарешті усвідомив, що це значно серйозніше, ніж кілька доз дурману, захованих у його фургона. Він зізнався офіцерам із Масачусетсу, які везли його сюди. Тетем стверджує, що під час розбою нікого не було вдома, і він безперешкодно залишив будинок. «Ви ж не вірите в це лайно, так?» Він говорить доволі переконливо. Обережно промовив Мейсен, але наразі не можу сказати, у що я вірю, а у що ні. Коли б можна було поставити йому хоч і ще кілька питань з гаража Кембера немає новин? Ні, я послав туди шерифа Беннермана і наказав йому нехай не повідомити, чиї місіс Трентон туди їздила і чи немає там її авто. Наразі він не виходив на зв'язок. Ясності мало, правильно. Різко уточнив Вік. «Містер Трентон, мені справді час іти. Коли ми щось дізнаємось...» Вік жбурнув слухавку і якийсь час стояв у гарячій тиші вітальні, квапливо переводячи до ух. Тоді повільно рушив до сходів і піднявся нагору. Мить постояв у коридорі, а тоді зайшов до кімнати сина. Тедові машинки були припарковані під стіною у своєму акуратному косому стилі. Від погляду на них у Віка защеміло серце. Жовтий дощовик Теда висів на латунному гачку над ліжком. Розмальовки були ретельно поскладені на столі. Двері шафи були відчинені. Вік розсіяно зачинив їх і майже не усвідомлюючи, що робить, стільцем. Він сів на тедове ліжко і, звісивши руки поміж колін, задивився у вікно на гарячий сонячний день. «Глухі кути! Самі лише глухі кути! То де ж вони?» «Глухі кути!» – ось найзловісніша фраза, будь-коли вигадана людьми. «Глухі кути!» Мати колись розповідала, що коли він був у тедовому віці, його захоплювали глухі дороги. Вік задумався над тим, чи такі речі спадкові, і чи передалася теду його цікавість до глухих доріг. Він задумався над тим, чи тед і досі живий. Йому раптом спало на думку, що міська дорога номер три, на якій стоїть гараж Жокембера, теж глуха. Зненацька він озирнувся і побачив, що стіна біля узголів'я порожня. Слова проти чудовиськ зникли. Навіщо він їх зняв? Чи їх із якихось своїх химерних причин забрав Кемп? Але якщо Кемп був тут, то чому він не розгромив тедву кімнату так само, як перший поверх? Глухі кути і слова проти чудовиськ. Чи відвезла вона пінту до Кембера? Він пам'ятав розмову про ту примхливу голку карбюратора зовсім невразно. Хіба вона не казала, що трохи побоюється Джо Кембера? Ні, не Кембера. Кембер тільки хотів розтягти її у своїй уяві. Ні, вона трохи побоювалася пса. Як його звали? Вони ще жартували із цього приводу. Тед... Голос тед кликав собаку. І несподівано він почув примарний голос теда, що звучав так безнадійно і розгублено у цій занадто порожній кімнаті, від чого у Віка раптом поповзли мурашки. «Куджо, сюди! Куджо! Куджо!» А тоді сталося дещо, про що Вік не розповідав нікому до кінця свого життя. Голос Теда лунав не в його уяві, а долинав насправді із його шафи. Високий, самотній і нажаханий, і завмираючий. Із горла віка вирвався крик, і він із розширеними очима кинувся на ліжко Теда. Двері шаф відчинялися відсуваючи стілець, і його син кричав звідти Ку. І тоді він зрозумів, що це не голос Теда, а тоненький скрип ніжок стільця у підлозі, що в його перевтомленій, накрученій уяві перетворилися на голос Теда. І тільки всього... А... А ще в шафі були очі. Він побачив очі, запалі червоні і моторошні... І з його горла вихопився тихий скрик. Стілець перевернувся без жодної земної причини, і він побачив, що в шафі на купі ковдр і простирадол сидить плюшвий ведмедик Теда. Він бачив тільки його скляні очі, і більш нічого. Серце важко гупало в горлі. Вік підвівся і підійшов до шафи. Він уловив якийсь запах. Важкий і неприємний. Можливо, це був нафталін. Його запах був безперечно присутній, але тут пахло люттю. Не будь смішним, це всього лише шафа. Не печера, не лігво монстра. Він глянув на те двох ведмедика. Ведмедик незмигно дивився на нього. Позаду, за ведмедиком, за розвішаним на вішаках одягом була суцільна темрява. «Там могло щось бути?» «Могло, але, звичайно ж, там нічого не було!» «Ведмедику, ти мене налякав!» – сказав Вік. «Чудовиська, тримайтеся далі від цієї кімнати!» – промовив ведмедик. «Його очі заплащали вони були з мертвого скла, проте блищали. «Двері злетіли за віз, ось і все», – сказав Вік. Він спітнів. Великі солоні краплі, чи сльози, повільно котилися по його обличчю. «Вам нічого тут робити», – озвався ведмедик. «Що зі мною?» – спитав Вік у ведмедика. «Я з'їжджаю з глузду». «То це так воно виглядає, коли з'їжджаєш з Хлуздо?» На це ведмедик відповів. «Чудовиська! Залиште Теда в спокої!» Вік зачинив двері шафи і з подидячими розширеними очима спостерігав, як засув піднявся і вилетів зі свого гніста. Двері знову почали відчинятися. «Я цього не бачив! Я не вірю, що бачив це!» Він захряснув двері і знову припарив стільцем. Тоді взяв великий сто стедових книжок із картинками і поклав на сидіння, щоб надати йому більшої ваги. Цього разу двері не відчинилися. Вік стояв і дивився на зачинені двері, думаючи про глухі дороги. На них небагато транспорту. Усі чудовиська мають жити під мостами, в шафах, і на глухих дорогах. Це як стаття Конституції. Йому було страшенно не по собі. Вік вийшов із кімнати Теда, спустився вниз і сів на східцях на задньому дворі. Припалив цигарко. Рука злегка тремтіла, Задивився на небо кольору пістолетного металу. Відчув, як зростає тривога. У кімнаті теда щось сталося. Він не знав достоверно, що саме, але щось таки було. Так, щось таки було. Чудовиська, собаки, шафи, гаражі і глухі дороги. Що з ним робити, вчителько? Додавати, віднімати, ділити, розбивати на хімічні сполуки? Він відкинув цигарку геть. Він же вірив, що це Кемп, хіба ні? Кемп був відповідальним за все це. Він розтрощив будинок. Майже розтрощив його шлюб. Кемп піднявся на гору і випустив сперму на ліжко, у якому вік його дружина спали останні три роки. Кемп зробив величезну дірку у тканині стебільшого затишного життя Віка Трентона. «Кемп! Кемп! В усьому винен Стів Кемп! Давай звинуватиму його в холодній війні і в захопленні заручників в Ірані, і в зменшенні товщини озанового шару!» «Дурниці! Не все, що сталося, сталося з вини Кемпа! Наприклад, історія з малиною! Кемп ніяк до цього не причетний!» І навряд чи можна звинуватити Кемпа у тому, що у Пінтодонни зламалася голка карбюратора. Вік глянув на свій старий ягуар. Він мусить кудись поїхати. Йому не можна залишатися тут, бо якщо він тут залишиться, то споживоль є. Треба сісти в машину і мчати в Скорбора. Він схопить Кемпа і трястиме доти, доки все не стане ясно. Доки він не скаже, що зробив із Донною і Тедом. Хіба що до того часу приїде його адвокат, і, хоча це й здавалося неможливим, зможе його витягти, тягти голчастий клапан кріпиться до пружини. І якщо вона не розтягується, голка застрягає і перекриває потік пального в карбюратор. Вік пішов до Ягуара і поліз середину, скривившись від розігрітого шкіряного сидіння. «Треба мчати геть! Проїхатися з вітерцем!» «Мчати куди?» «То гаража кембера!» – негайно відповів розум. «Але ж це безглуздо, хіба ні?» Мейсен послав туди шерифа Бенермана і наказав негайно повідомити, коли щось виявиться не гаразд. Але коп так і не перезвонив, тож це означає, що чудовисько його схопило. Що ж, поїхати туди не завадить, однаково хоч якесь заняття. Він завів двигун і поїхав униз у напрямку шосе номер 117 і досі до кінця не впевнений, куди зверне, чи ліворуч на 95, що веде до скарбора чи праворуч на міську дорогу номер 3 Він зупинився біля знака «Стоп» і стояв, аж доки хтось не посигнав йому ззаду. Тоді несподівано звернув праворуч. Не завадить швиденько з'їздити до Джокембера. Він дістанеться туди за 15 хвилин. Вік глянув на годинник. Було 20 хвилин на першого. Час настав, і Донна це знала. Можливо, він уже й минув, та їй доведеться з цим жити, а може навіть померти. Ніхто не прийде. Лицаря, що прискакав би на міську дорогу номер три на Срібному коні, не буде. Тед помирав. Вона змусила себе повторити це вголос хрипким здушеним шепотом. «Тед помирає». Цього ранку їй не вдалося створити протяг у машині. Її вікно більше не відчинялось, а вікно з боку Теда не пропускало нічого, крім спеки. Єдиний раз, коли вона спробувала опустити його більше, ніж на чверть, Коучо покинув свою схованку в тіні гаража і щосили кинувся до машини із голодним гарчанням. У шиї та обличчя Теда вже не стікав бід. Поту більше не було. Його шкіра була гаряча і суха. Над нижньою губою вистромився кінчик набряклого, мертвого на вигляд язика. Дихання Теда стало таким слабким, що Донна ледь його вловлювала. Двічі їй довелося прикладати голову йому до грудей, щоб упевнитися, чи дихає він узагалі. Вона й сама перебувала у жахливому стані. Авто перетворилося на доменну піч. Метал настільки розігрівся, що в його ході було торкнутися. Те саме стосувалось і пластикового керма. Ногу пронизвав постійний пульсуючий біль, і вона вже не сумнівалася, що собака її чимось заразив. Можливо, для сказу було зарано, вона молила Бога, щоб так і було. Але окуси почервоніли і запалилися. Куджо перебував у ненабагато кращій формі. Великий собака, здавалося, зсихався під своєю заляпаною кров'ю і болотом шкірою. Очі його затуманились і були майже порожні, як очі старого діда з катарактою. Неначе якась стара машина руйнування, що повільно віддається смерті та все ще лишається страшенно небезпечною, Куджо ніс свою варто. Піни вже не було. Його паща перетворилася на пересохлий пошматований жах. Вона скидалася на поцюбаний уламок застиглої лави, що виплюнуло жерло старого вулкана. «Старе чудовисько!» – безладно подумала Донна. «Воно все, що стоїть на варті!» «Скільки вже тривається жахлива вахта? Кілька годин? Усе її життя?» Усе, що існувало раніше, було звичайним сном, лише трішки більше, ніж коли чекаєш свого виходу за лаштунками. Матір, у якої всі навколо, здавалося, викликало відразу і роздратування. Сповнений добрих намірів, але безпомічний батько. Школи, друзі, танці, побачення. Тепер усе це здавалося їй сном, Мабуть, так само, як старим, здається, сном молодість. Нічого не мало значення. Не існувало нічого, крім тихого, випаленого сонцем подвір'я, на якому смерть уже раз побувала, і тепер очікувала, щоб знову розіграти свою наступну карту, також певну, як тузи і вісімки. Старе чудовисько і далі несло свою варту, а її син відходив, Відходив, відходив від неї. Бейзбольна битка – це все, що їй залишилося? Бейзбольна битка і, можливо, якщо вона туди дістанеться, щось в авто мертвого поліцейського. Щось на кшталт револьвера. Кречучи і відсапуючись, вона заходилася пересувати Теда назад, борючись із хвилями запамрочення, від якого темніло в очах. Нарешті він опинився на задньому сидінні, німий і апатичний, як мішок із зерном. Донна визирнула крізь тедове вікно, побачила у високій траві битку і відчинила дверцята. У темному провалі гаража Кучо підвівся, опустив голову і повільно рушив у наступ по дрібному гравію. Коли Донна Трентон останнє вийшла зі свого пінто, було тридцять хвилин на першу. Вік звернув із склонової дороги на міську дорогу номер 3 саме в ту мить, коли його дружина вирушила по стару безпольну битку Брета кембера, що лежала у високій траві. Він їхав швидко, прагнучи заскочити до кемберів, а тоді розвернувшись поїхати в Скарборо, що було приблизно за п'ятдесят миль звідси. Та як на зло, тільки не він прийняв рішення спершу вирушити сюди, свідомість одразу ж почала розпачливо нашіптувати, що він шукає вітру в полі. Узагалі то він ще ніколи в житті не почувався таким безпорадним. Вік гнав його гар зі швидкістю понад 60 і так зосередився на дорозі, що лише проминувши будинок Геррі Первіра. Зрозумів, що на під'їзній доріжці припаркований універсал Джо Кембера. Він вдарив по гальмах, спалюючи гому ще двадцять футів. Ніс Йогора черкнув дорогу. Може, коп поїхав до Кембера і не застав удома, бо він був тут, унизу? Вік кинув погляд у дзеркальці заднього огляду. Дорога безлюдна. Він швидко дав задній хід і, звернувши на доріжку Первіра, Виліз із машини. Його почуття були вельми схожі на почуття Джокембера, коли той виявив бризки крові і розбиту нижню панель на дверях два дні тому. Щоправда, до цього часу кров уже висохла і не була темно-бордового кольору. У роті віка з'явився огидний металевий присмак. «Усе це було пов'язане». Усе це якимось чином було пов'язане зі зникненням Донни і Теда. Він увійшов до середини і одразу ж у ніс ударив зелений, гнійний сморід розкладання. Останні два дні були спекотними. Осеред холу лежало щось схоже на перевернутий столик. Ось тільки у віка була тверда впевненість, що це не столик. Через запах... Він підійшов до предмета, і той справді виявився не столиком. То був чоловік. Здавалося, його горло було перерізане надзвичайно тупим лезом, вік відступив назад, і з його горла долинув сухий плювотний звук: телефон потрібно когось повідомити. Він рушив до кухні і зупинився. У голові зненацька все стало на свої місця. Умить прийшло спустошливе прозріння. Дві половини картинки склалися до копи, утворивши єдине тривимірне ціле. «Собака! Це зробив собака!» «Пінто був у Джокембера! Він був там весь час! Пінто і... Боже мій, Донна!» Вік повернувся, вибіг із будинку і побіг до машини. Донна ледь не пристяглася на землі, настільки слабкими були її ноги. Відновивши рівновагу, вона схопила безбольну битку, не сміючи озирнутися на Куджо, доки міцно не стиснула її в руках, боячись, що може не втриматися на ногах. Якби в неї був час роздивитися всього трішечки далі, вона побачила у траві службовий пістолет Джорджа Беннермана. Та часу не було. Похитуючись, Донна обернулась. На неї мчав куджа. Важким кінцем битки Донна замахнулася на син Бернара, і коли відчула, як не міцно тримається ручка, у неї впало серце. Вона була сильно потріскана. Собака із гарчанням відсихнувся. Груди швидко здіймались і опускались під білим бавовняним лівчиком. Чашечки були заляпані кров'ю. Вона витерла об них руки після того, як витягла тед в язик. Вони стояли в спокійному сяйві літнього сонця і дивилися одне на одного, оцінюючи. Єдиними звуками були прискорене здушене дихання Донни, грудне гарчання коджа і веселе цвірінкання горобця десь неподалік. Їхні короткі і безформні тіні лежали коло ніг. Куджо почав рухатися ліворуч. Донна пішла праворуч. Вони закружляли. Вона тримала битку в тому місці, де, як їй здавалося, тріщина в дереві найглибша. Її долоні міцно зімкнулися навколо шорсткої липкої стрічки, якою якої була обмотана ручка. Куджу напружився. «Ну ж, подавай!» – зарепетувала Донна. Собака стрибнув. Вона замахнулася биткою, ніби Мікі Ментл, що перехоплює високу швидку передачу. У голову битка не влучила, зате поцілила кучу в ребра. Почулися глухий важкий удар і якийсь хрусткий звідкись із середини. Собака видав звук, схожий на крик, і повалився на хравій. Донна з нудотою відчула, як під липкою стрічкою подається ручка та наразі вона все ще трималася. Дунна заврощала високим зірваним голосом і всадила битку у задню лапу Куджа. Ще щось зламалося. Вона це почула. Куджа завив і спробував відповсти, та вона вже знову була над ним. І все замахувалась, гамселила і кричала. У голові було міцне вино і гартоване заліза. Світ танцював перед очима. Вона була харпією, паркою, самою помстою. Не за себе, а за те, що він зробив із її сином. Під шаром обмотки у її руках потріскана ручка виверталася і пружинила, як шалено пульсуюче серце. Битка вже була в крові. Куджа все ще намагався відповсти, та його рухи сповільнились. Йому вдалося ухилитися від одного удару і битка черкнула по гравію, та наступний влучив йому по хребту, змусивши впасти на задні лапи. Донна вирішила, що йому кінець, і навіть позадкувала крок чи два назад. Вона зі свистом втягувала і випускала повітря з легень, наче якусь киплячу рідингу. Тоді він із глибоким лютим гарчанням Скочив на неї знову. Вона замахнулася ще раз із тим самим важким ухкаючим ударом, та коли Коджо покотився по траві, стара битка врешті розламалася навпіл. Основа її відлетіла і з мелодійним бам стухнула у ковпак правого переднього колеса Пінто. У її руці залишилася тільки тріснута 18-дюймова палиця. Коджо знову підводився – а точніше, підтягувався на ноги. У його боках стікала кров. Очі блимали, як ліхтарика у несправній машині для пінболу. І все ж таки їй і досі здавалося, що він усміхається. «Ну ж, бо давай!» – заволала Донна. останнє напівмертва руїна, що колись була хорошим собакою брата Кембера, стрибнула на жінку що змусило її так страждати. Донна рвонула вперед з тим, що лишилося від бейсбольної битки, і довге гостре вістря із горіхового дерева занурилося у кучеве праве око, а потім і глибше до мозку. Пролунав тихий, зовсім незначний розрив, ніби між пальцями різко розчавили виноградинку. Рухаючись за інерцією, Куджа повалився на Донну, збивши її з ніг. Зуби Куджа вищирились і класили всього в кількох дюймах від її шиї. Коли Куджа почав підбиратися вище, вона підняла руку. У морді з одного боку стікало око. й огидно смерділо. Донна спробувала відштовхнути його морду. Зуби Куджа счепилися в неї на передпліччі. Припини. закричала вона. Ти коли-небудь припиниш. Будь ласка, будь ласка, на її обличчя липким струменем збігала кров собача і її власна, біль у руці огорнув її тіло, здавалося, заполонивши весь світ. Куча поволі відтискав її руку геть, потріскана ручка гротескно посмикувалась і підстрибувала. Здавалося, вона виростає з голови, з того місця, де колись було око. Він схопив її за горло. Донна відчула його суб на своїй шкірі і з останнім тримпливим зойком викинула вперед обидві руки, наче пошні, і відштовхнула його в бік. Куджо важко гепнувся на землю. Задні лапи шкребли по грав'ю. Все повільніше, повільніше. Завмерли. Ціле око втупилося в гаряче літнє небо. Хвіст лежав у неї на ногах, важкий, як турецький килим. Він втягнув повітря, видихнув, вдихнув ще раз. Почулося здушене хрипіння, і раптом із пащі бризнула цівка крові. Куджа здох. Донна Трентон переможно завила. Наполовину звилася на ноги, впала тоді їй вдалося підвестися вдруге. Зробила два човгаючі кроки, перечепилася через труп собаки, потряпивши коліна. Вона поповзла туди, де лежала решта битки. На ударному кінці запеклася кров. Донна звелася на ноги, спираючись на капот Пінто, і нетвердим кроком рушила туди, де лежав Куджа. Вона заходилася молотити його биткою. І з кожним замахом обидка важко впивалась у плоть. Чорні обривки липкої стрічки танцювали і лопотіли в гарячому повітрі. Зазубрені обидки занурювалися у м'яку шкіру на долонях. Із передпліччя і зап'ясть цебеніла кров. Донна все ще кричала, та після того першого переможного вереску голос її зірвався, перейшовши в харчання і каркання. Звуки були схожі на ті, що їх перед смертю видавав сам Куча. Витка то підіймалася, то опускалася. Вона доматлошувала мертвого собаку. За спиною Донни на під'їздну доріжку звернув віків ягуар. Він не знав, чого очікувати, але точно не цього. Йому було страшно, від вигляду дружини... А чи справді це Донна, що стояла на під'їзній доріжці і гатила чимось схожим на кийок печерної людини який якийсь скорчений безфорний предмет? Страх переріс у чисту, стріблясту паніку, що майже не давала думати. На одну нескінченну мить, пізніше він не зізнавався в цьому навіть самому собі, йому закортіло дати задній хід і поїхати геть, Поїхати назавжди. Те, що відбувалося на цьому тихому сонячному подвір'ї, було жахливим. Натомість він вимкнув двигун і вистрибнув із машини. «Донна! Донна!» Здавалося, вона не чула його і навіть не помічала, що він тут. Її щоки і чоло були обпечені жорстоким сонцем. Ліва штанина джинсів пошматована і просякнута кров'ю. Аж живіт, здавалося, його роздерто іклами. Битка то підіймалася, то опускалася. Із її горла вихлюпувалися різкі звуки каркання. Із об'яклого трупа собаки фонтаном била кров. «Донно!» Вік ухопився за битку і видер її з рук Дони. Відкинувши її геть, він схопив дружину за голе плече. Вона повернулася до нього обличчям. Очі її були порожні і затуманені. Волосся стерчало в усебіч, як відьми. Вона глибнула на нього, похитала головою і відійшла. «О, Господи, Донно, Люба!» – лагідно сказав вік. «Це був вік, але віка тут бути не могло. Просто міраж». Та огидна собача хвороба, що вже почала даватися в знаки. У неї галюцинації. Донна відступила і потерла очі. Вік усе ще був дот. Вона простягла тримтячу руку, і міраж узявся за неї сильними засмахлими руками. «Це добре. Руки жахливо боліли». «Вік?» – хрипко вичавила вона пошипки. «Це добре. Руки жахливо боліли вік хрипко вичавила вона пошипки «Так, Люба, де тет Міраж виявився реальним. Це був справді Вік. Їй хотілося заплакати, та сліз не було. Очі лише рухалися в орбітах, як перегріті роликові підшипники. «Вік? Вік?» Він обійняв її однією рукою. «Донно, де Тед?» «Машина! Машина! Хворий! Лікаря!» Вона вже ледь шепотіла, та й це вдавалося їй лише насило, скоро вона зможе тільки ворушити губами, але це було неважливо, правда ж? Вік був тут, вони з тедом були врятовані. Вік залишив її і пішов до машини. Вона стояла на тому ж місці, не зводячи очей і з понівечним готіла собаки, врешті-решт, усе не так вже й погано. Коли не залишається нічого, крім виживання, коли ти довадана до крайності і, виходячи за межі себе самої, ризикуєш усім, тоді ти або виживаєш, або помираєш. І це цілком нормально. Кров здавалося не такою вже й огидною, як і мозок, що витікав із розколотого черепа куджа. Уже ніщо не здавалося так зле. «Вік тут, і їх урятована!» «Боже мій!» – вигукнув Вік. У тиші його голос пролунав дуже тонко. Донна перевела погляд і побачила, як він витягає щось із заднього сидіння Пінта. «Щось у мішку?» «Картоплю?» «Апельсини?» «Що?» «Перед усім цим вона їздила на закупи?» «Так, але вона занесла продукти в дім». Вони з тедом зробили це, відвезли їх на його візку. То що? Тед спробувала вимовити Дона і побігла до нього. Вік переніс теда на вузеньку тінисту смужку біля будинку і опустив на землю. Обличчя стало дуже блідим, волосся облягло тендітну голівку, як солома. Руки лежали на траві і здавалися настільки непохомими, що стебла під ними навіть не вигиналися. Вік приклав голову теду від грудей. Звів погляд на Донно, Його обличчя було бліде, але доволі спокійне. Донно, скільки часу, як він помер?» «Помер?» – спробувала крикнути на нього Донна. Її губи ворушилися, як губи актора на телеекрані, коли повністю стишити звук. «Він не помер! Він не був мертвий, коли я поклала його на заднє сидіння! Не кажи мені, що він мертвий! Що ти мені тут розказуєш, мерсотнику?» Вона спробувала вимовити це своїм безгучним голосом. «Невже життя Теда згасло разом із життям собаки?» «Це неможливо!» «Жоден бог, жоден фатум не може бути таким пекельно жорстоким!» Донна підбігла до чоловіка і відштовхнула. Вік, який очікував чого завгодно тільки не цього, гепнувся назад. Донна стала навколішки біля Теда і поклала йому на голову руки. Відкривши йому рота і затиснувши Ністрі, вона почала вдихати свій безголосий дух йому в лахані.